دو دستی کی سفر سماتونه جدا جدا دي د دسمت جدا طرف ته او دابل سمت جدا طرف ته دي وجنا خپل مئس کې اتحاد یو اور اور اور او یوواله غرور ولی او دو دوستی کې له نشره سره ینه زموسته منځل چې یو نه د دواره یو زیاده منزل جدا ده او کل کل داسی می چی منزل داسی چی یو ترب بانی خویی کنه نو د مومن او د کافر منزلونه بالکل په پا اولتا سمتو نو ترب کی دی اولتا تربو نو تا دی. او ده دوان چی خپل خپل سمت ترب تروان شي نو یو بلتشا ده بیا د دی وجه ده دوستی نه گی نو که دوستی ده شروع کنه نو په یو صورت کې دوستی که شي بس هغه دا چې ته د غ طرف ته روان شونو بس دوستی ب شي ستا طرف ته روان شونو ستا سره دوستی کېد شي منزل د دواو یووش هر طرفته چې یو شو بیا هم دوستی کېد شي نو یاغو په ایمان کېد شي چې د خپل کوپر پر او په ایمان پهلاره تا سر روان شوو بیا دوستی ده او یا دا چې ط پردي د خپل اسلام او دغ سره د کوپر پهلار روان شوو دوستی کېد شي وترسو پور چاغه پختل کفربان قاهم دې نو دوستی دوستیو سره لکه دیشی جته اسلام پرې دی او کفر روان روانشه د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دی کوشش نه مؤمنان نه دا کوشش مکه وایي چې کافر سره به دوستی و وشي دا دوستی ممکن نه ده کو دیږي یو خبره تاسو یاد ساتي یو یوته ولکېږي دوستي د زړنب مینا اولیاء د ولی جماړه ولی ولکېږي رازدار دوست قران کریم قبل ذکر روان دی په دې مننه سبق کې ان شاء الله ولذیز د بے تواناتون لفظ استعمال کړی دی او دغه شی د ولینم مقصود دی رازدار جوړول هم راز چې خپل ټول رازونه او خپل ټول معاملات دغ په اختیار کې وررکې س به چېستاڅنګه خوښي او د دوستې تقاظام دای چې دو د خپل دوست په دین باندې وي دغ په طرق رواني عربي کې ی شیر دے ویعن لا تسأل وابصر فإن دی مر علاتس الل اب سر قري نه په ان القري نه بل مقاینې یته دي د سړی په باره کې تپوس نه کو چې داسمګ سړی دی. یته وو ام بالکل اجنبی سړې په جنټل واړ چې دا سړې بخسړې کی خراب سړې وې د دې په اړه کې تاسو نه مې کومه ده بس لګ اندازو لګو د دوستی د چا سره ده تعلقات ناس ته پسته چا سره ده نو کاغ خلک خلک کې جدا بخسړې دي کار خلک خراب په لګام خراب سړې دي د دې وجنه د دنیا د او د مينم نبی کریم صلی الله المرء على دين خليله فلينظر احدكم من خالل هر څړګره د خپل دوست په طریقه با رواني داغ غلار او داغت طریق او داغت دین اختیاري ناول نسوچو کې دوست کيم د چا سره جوړيږي چرته داسې نهي د ځې کې دوستي جوړه کې چې په غلط لار دې سر کې او د دوسته یې بیا لازبی نتیجه ده ده چې د قیامت پر ورځ موږ د خدای سره را پاسې المرء مع من احب تشاسو چې دوستي کړي د ما سره بې نو په قیامت کې چې دې ملګرتیا وسره خوخی نو په دنیا کې وسره ملګره شه چې په قیامت کې دې وسره ملګرتیا نهې خوخه نو بیا په دنیا کې هم تجودا شه د دیو جنا د کاپیرانو په اړه کیسه تاسو ته خبره ده دا دی چدا کوم زمو رلمبنه آیت دے سبق و عباده بن صامت انصاری رضی الله تعالی نو چدا بدری دے د د خلیفانا تعالو قاصود داز يهود سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې احزاب د پاره وته د غزوه احزاب د پاره عباده بن صامت رضی الله تعالی نه راغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم توای اېدا لا پیغمبره 1500 يهودیان را سره او کتا سو اجازه نو زمون سره باوی د دوه مشرکانو خلاب جنگ کوي یعني زمو سره هغه خلیفان تعلقات دی په بنیاد بنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدیبنه سو جواب ورکو خو الله تبارک وتعالى دا آیت نازل کوو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء خیال کو یغره خیال کو مومنان دی ننیسی کافرانو لرا دوستاں مومنان دی ننیسی کافرانو لرا دوستاں غزوه بدر کی یو 3.5 اوس تو مشرکو خدا ودی مکی و ال افسر جسی بدی و لگی د اوسرا او ډیر خطر اندازو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پېښ کړه شو یا رسول الله ډیر خطر انداز دے او د مشرکان سره ډیر سخت بدیدل غواړي چې زموږ په حمایت کې د مشرکان سره جنگ وکړي نبی کریم صلی الله علیه و دا سره واپس کو او فرمایل ان لا نستعينو بکافرین یو ورځ کله چې فقال یر دیر فلن استعين بمشرک واپس شړه اسړیته واپس شړه چرتم هر غز نشی کېدی چې د مسلمانو په مقابله کې د مشرک مدد واخلما شي کېدی دا به د مؤمنان په خپل جګ کې سبب نه کې حضرت عمر الفاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی 4 او 4 نو جوان ویدیر خاتب دی خاتب اخږي به سکرٹری ولایکتو کمکسترا مالیاتو نظام بیت المال پیسې آمد او خرج دغه شال نور د سکرټری جو څومره کاری نسبه خلک سوګه د پیې سو وي پی اس دی د پرهیر سکرټری یا پرسنل سټاف سر دی دا قسم مہارت لري او زیات ماهر دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضرت مرضی الله تعالی کو او فرمایل جړتم د مؤمنانو نه بل سره زخپل رازدار نشم جوړولې بل سره د ته زم ما ټول رازونه بیا معلوم شي کنا نو دا خو زم رازدار په حقیقت کې نه دی دا خو د کافرانو رازدار دی بیا دا دل شو کولې لذيذ او استین الله سبحانه وتعالى مؤمنان منکړل فرمای لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ندي للمؤمنان كافرانو الردستان او د دوستینه مراد ینه مددگاران رازدار من دون المؤمنین سواد المؤمنان و من يفعل ذلك او دا کار وکو فلیس من الله فی شی نو دې نشته د د هیڅ تعلق د الله سره چاچ د کافر سره دوستي وکړه نو د د الله سره هیڅ تعلق پاتې نشو دې دا دیو بس قران کریم څلګزي پرېځه کڅه کنا بیان چې مسلسل په خپل زیبانه دا ټولي خبره لار روان دي چې چا د یو سره دوستی وکړم د دیو ده دا د یو تاسو نه دي فإنه منهم دا د یو سره دی بیا دا تاسو نه دي دلته الله او فرمایل فليس من الله فی شی دا الله سره د هیڅ تعلقات نشو الا مگر ایو خبري اجازه توکو إلا أن تتقوا منهم تقى مگر تاسو د بدیو د شر نه د ځان بچ کول او د فارقم تعلقات ظاهری حسن سلوک رواداری او مدارات ساتي د دی اجازت ده دي ځکه یو قاعده تاسو زده کړئ د اسلام چې د ټولو مذهبونو داسې په دنیا کې مذهب په عقیده کې و اسلام دي بل مذهب بشتره داسمه سجدي دا مذهب نه د سره دینه دا د دنیا خلګځان ل چا م ضب جوړ کړی چا ازم جوړ کړی دی چا کم طرقه اسلام چې سوو پرې د مثال دیشي لکهپ یو دته کې سړینا خپل شاهره چې کم د کور تهرسې درې لارړ دغ غالته شي نو بیا د کله په ی وکن د سر کلی په بله کله لک په سلا لاړ لار شي لارو ته میلاو شي بیا وره شي کله په ګړن وورشي نو چې کم لار بهې د زینو سبا نو د اسلام نصوا چې په کوم مذبو په کوم ازمبانځې سبا خ دا بر نام مضبون هم چېدي چې خلک فغبا شتهو پهغې عمل کوي اسلام د دی خلکو د پااره یو خدا چې په خپل له من کې د خپله زیې ز ووررکی دی د دوو حکوونه مقرر کړي دي او د دوو سره په مدارات کې. خصلو کې پرواداری کې په همدردی کې اسلام د ټول دمخ کې چا بل مذهب ترسه حقونه ورکوړي نه دی نه يهودیت ورکوړي نه نصراینیت ورکوړي نه ان دو ورکوړي نه سیک ورکوړي نه بل او بل د دې ټول خلکو لپاره خدای مسلمان د دې سره خدای مسلمان د لپاره صرف ټول اوسره ده په صورت کې نه برداش کوي خو اسلام دا ټول احکام ورکوړي دي خصلو کې فهم هم دې کې پروا داري کې د ټول مزيات نرم خدا او یاد ساتي چې د خپلو سرحداتو د خپلو قوانینو په हिفاظت کې اسلام د ټول مزيات بیا سختم دی خپل قوانینو باندې هیڅ چا سره سوداګری ته تیار نه دی چې د اسلام قوانینو په کوپرته حواله کوي دغه پر تاریخي بدل کی د کافرغه به شروع کی د يهوديغه به شروع کی د اسلام نه به تیار وي دلته الا انت تقو منهم تقا د ديو سرر تعلقات او د ديو د شرم نه د ځان بچکورو در پاره م اختیار کړي شي خو خبردار دا طریقي اختیارول داسې نه ني چې ستر ظلمینه او سره پیدا شي او تخ په ټوله اختیاراته ويته ولکه دا چې ستا د وطن رازونه دي نه په د هر راز په هر مرکز باې ستا دشمن کېوا ستا د کور د پیرې پځ ک چې ستا دشمن کینې نو ته به ځانڅنګه بچ کې بیا دا به د عقل خبرې چې ستا دشمن راشو شي در ته ووي چې دا پیردار چې خپل کور مقررن دا به دا سړی مقرره او ت چې کور جوړه نو ما ته به و چې ستا بډرون پکم ځای ک دی. او په بیډروم کې ستاکټ په کمځه کې پروت دی او جزره ته کمځه خپله د غځه کې مسوګدار ودرې دی ځکه چې په توسملي دی کې بکی نه او دروازه به ګوره بندې نه که دروازه نه بند کړم ته به غټ دښتګر دی نو چې څوک دد اټولې خبرې خبری ني نو تاسو وې دی د دې به کومه ورسمه شي او دی په آرام باندې څومره وخت دی شي شېټرهولې او دا هیڅ د عقل تو قازانده انتไฮده هم هغه ته د بیوکو پیغمه ده نو ځکه الله فرمای مکوي او يحذركم الله نفسه او تاسو الله یری د خپل ځان او مطلب د دا جمله داره چې تاسو د کافرانو سره د دوستي پیغامات زکه ورکووي با اعتماد د دوست جوړې دو باندې فخر زکه کې چې ته یریګي بی غیرت شوی بوز دیله نو تد دنه یریږي نو دا د چاپه اختیار کړي او د دا طاقت چې د چاپه اختیار کړي نو دا غنه ولنه یریږي نو اصل یره خدای الله نه پکاردا ويهذرکوم الله نفس الله تاسو د خپل ځان نه یری دا غنه وریږي د د زمانه پیراون او نمرود او شداد او بل او بل او د نن زمانه بوش بلې رو بلو بل دا ستي د دي د کافرانو دا نشانات د نخي د علامات الطاغوت ظاهر کې ښکاري ساسو د دیو د یریږي نو د دې ټولې دنیا او د دې ټول قاهره د رب نه ولې دی نو هغه تاسو توای زمانه و یریږي دا ټول یریبم ختم شي او که زمانه یرم پرې ده نو د دې ټول نه و بیا یریږي تو نه به یریږي نو تاسو صرف زمانو و یریږي نو بیا بده دې بل هیڅ څانم نه یریږي ويحذرکم الله نفسه والى الله المصير او یاد ساتئ د اخر نه جملړه لري هاغه جمله ده والى الله المصير د دنیا یریګې نو مرغم کې زیات نه زیات کنا نو مرغ خواشم دي او د مرغ نفس ستاسو ور ټون اورا خپل چې زما په مقابله کې زما د دشمن نه یریدل چې ډېر کمزور دی نو تبه زما مخه له سستر سترګو بیا راځي راځي خو به راځي کنه بلخوا خطلې نشي هم زما مخه ته ما ماته دی واپس راتل دی نو سره سره شرم او بند وبندبست وکه کنه چې ترې کوه وړول شي بیا لکه غیرت او جرأت سره د دنیا نه لاړ شه هغه ځان باندې ډېر خپه کار شي د قیامت په ورځ چې د دین او د ایمان او د اسلام د قربان کړي اغه اسلام بسو کې چې تا د ځاد نه قربان کړي نو قیامت ورځ به ډېر بد حشری و الى الله المسير قل ورته وایا ان تخفو کتا سو پټوي ماغه سپي کوم چې تاسو پزړنو کې دي او تبدو هو یا اخکار کوي يعلم الله الله ته خبر ده دا تاسو موږ دې سپړ څه او سب بارخ کاره کوي نو دې پټوخ کارانه خبر دی زړه کې د کافرانو مقام سره او ستا یروس څومره ده نو بهر ته وبته ډیر ځا نر نر کې خدن ستا رځه الله خبر ده تو څومره جرأتمن دي نو جرأتمن شه مؤمن شه نو جرأت به پیدا شي و يعلم ما في السماوات و ما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس طاغره بيام مهر یو نفس ما هغس عملت چی دو کڑی دی من خیر سنی کی محضرن خپلی مخیطا محضرن خپلی مخیطا بیوینی اپنے سامنے و ما عملت من سوئن او اغس چی دکڑی با دی گناہ دا گناہ با مخیطا راشی تودو دا نفس بار مان کئی دا قیامت پورز سار مان دا د گناہ نو پیٹا چی خپلی مخیطا بیوینی لو ان بینہا وبينه امدم بعيدا کاش د دې نفس او د دې ګناه د دې ګناهو د پیټه ده د دې پمنس کې وې امدم بعيدا لری مسافت لری فاصله وې ان د دی نظر ډیر زیات لری وې زار مان بکی خدا پیدا به نکي ويحذركم الله نفسا او الله يريتا سو د خپل ځان والله رؤوف بالعباد او الله ډېر مهربان دي شفيق دي فق خپل بندگانو قل ورته وایا ان كنتم تحبون الله كچرت تاسو محبت لري د الله سره يو فتبيعوني نو زم ما خبره مني زما ما تابداريو کې زم ما خبرو مني يو الله الله بصف سره مني کې نو که تاسو پا حقیقت که دا اللہ سرمینه کهوالغاره نو د منی طریقه زمان خبرمانل دی زمان خبرمانل دی او که دا زمان خبرم امنالا نو اللہ بستاس رمینه او کی مینه با درک نو بیا با, با جنت درکی نو که جنت تطلل غاره نو لاری دا اللہ سرمینه دا و دا اللہ دا منی طریقه دا دا زمان اطاعتو که یہ حدیث دے دا چکلن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایو هم خلک حیران شو یو زنداسی خوشخبری ورکړه او فرمایل کل امتی يدخلون الجنه زما ټول امتیان به جنت تځي جنت تځي د پاره ده خبره ډیره ده خوشاله واه او ورپسې فرمایل الا من ابا مگر هغه څوک به نځي چې خپل انکار وکړو چې زم زم جنت دروازه کولاوده او دې انکار وکړو چې زم جنت ته بس د قرب بنځي له خرج ټول حراز شو او داس سوچ څوک چې دا بکمر دغته چې جنت ته بنځي نو کات تاسو کو کيل او ما رسول الله چاوې اې الله پیغمبر څوک دې چې د جنت ته ټول نه و انکار وکي او فرم له اوشت دی قال من اطواعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابا چاچ زبا خبر او من بس د جنت تزي او چاچ زمانہ فرماني وکړانو د جنت تطلو نه انکار وکړه نه انکار نو Deus خپل نه زي بازار کې کله تاسو روان دي کوي سړی چریو هي دا هر ش په 100 روپي دا هر ش په 100 روپي او تو تا ناسی روان شی تی مطلب دا ایسا دی خیدار نه کنن دا اچه ازان کی گی بار بار حیع للصلاح حیع للصلاح حیع للفلاح حیع للفلاح او تو زان غلے کی دکان کی ناستی ف دبتر کی ناستی ف کور کی ناستی نرازی مطلب ایسا دی پا ای وست کجی کم سمیلاوی گا ما تا نیو بکارو سپا خبر ده کن ما حاجت نیشت ده دا تجو سویکن سب سخرسه سب ملاویگی دا شیبت دی خریدار زنه ما ندی ما تا پکار نو چیتا تا ندی پکار نو اللہ تا سا حاجت ده چیتا خامخا جنت تبیعی بیا دفتخ پل انکار کنه ده نو دا انکاری به جنت تا نزی نور فرمائی زماع تولو متیان به جنت تا الله اللہ دی مون دا دی انکار نبج کی نو دا مین یو د محبت خبره او د منی علامات دي علامه سهل بن عبد الله توستوري رحمه الله د عالم پیرش وي هغه فرمایي د علامات دي علامه حب الله حب القران دا الله د محبت علامه د چره قران سره به دي منی یو خبر خو د قران سره منی علامه تمشته وعلامه حب القران حب النبي د قران سره د نخ نخداري چې د پیغمبر سره بدی مني او بیان فرمای و حب النبي حب السنه او د الله د پیغمبر سره د مني علامه دا د سنت سره بدی مني او د سنت سره مين ادا دا چې تاسو ژوند کې به د سنت خکاری سکاري به عمل بکې ته بدی با باندې دلته فرمای وَيَغْفِرْ لَكُمْ lakum a bakana baki tasu ta zunu bakum tasu daguna hunu,walaabugafuru rahim a walla bakuun ke me bandandekul warta waya airi laha itatu kaida Allah war rassu lau za rasul fa intawalau nuka chartta jiwa paschu ee raziuku fa inna Allaha د دې پس چې کوم سبق شروع کیږي ماته سترګې صورت پاول کوي چې یوو حصہ د وفد نجران د عیسایانو چې کوم وفد راغلیو داغي وفد دراتلو نو مخک مخک الله تبارک وتعالى د دې دوه سوالات او د جواباتو او دا ټول تفصیل مکمل خصوصا د حضرت عیسی علی السلام د پیدائش په حواله سره دا مکمل تفصیل بیان کو او د دې بنیادی دعوا دا وکړه چې عیسی السلام دی د خدای زوی دی نعوذ بالله زکه د پلار نشته دی او بلدا چې دا پخپله خدای دی زکه چې دا بې پلاره پیدا شوه دي د دې ټول جوابات ټول جوابات تاسو یو خبره خورم بنیدا فرمای الله چې دا څنګه پیغمبران مخکې تلی دي مخکې تیر شوی دي دا ټول چې څنګه او عیسی السلام د دیود خانداران نه دي او چون کې د نسب سلسله د پلار طرف تزي او عيسى عليه السلام خو به د پلار نه پیدا شوي دي د دې وجنه دمتکي الله تبارک وتعالى وفرمایل ذريت بعضها من بعض ذريته بعضها من بعض جګر چې عيسى عليه السلام لار لشتره بغیر د پلار نه پیدا لري نو دا ترداسي نه جتا شوی چې د نسل ابراهيمي نه بده مستثناي دا خبره نه ده الله تبارک وتعالى متنبئ کل ټول خلق چې حضرت عیسی علیه السلام چې د مور نه پیدا شوې ده نو نسب به بل طرف تنزیه بلکې نسب به د مور طرف تزي او دا مور د عیسی علی السلام دم د دا ابراهیم علی السلام د نسل نه ده نو د نسب هم د ابراهیم علی السلام سره ملاويږي ځکه چې د دې پلار عمران ده او د عمران سلسله نسب د مریم پلار عمران ده او د عمران سلسله نسب د ابراهیم علیه السلام سره ملاوی کی بلکه ماغت هغه سره شی هغه باندې ختمیږي د دیو جنادم د هغه یو شاخ ده او دا تاسو چې سوالی چې دا د خدای دی یا د پخپل خدای دی نعوذ بالله من ذلک دا ټوله خبره غلطی ده بل سوال ده نجده بغیر دطلار نا پیدا ده نو ده به الله ہوئی نو تاسوئی چه د دطلار نه بغیر کس خوب پیدا کی گی او تاسوو تا خوده وای نو بیا خوادب علی السلام تم وای کنا ده ده مثال خود آدم علی السلام پشان بلکه آدم علی السلام تا دیره جیبه ده چه مورم نشته ده پل آرم نشتے و مورم نشتے نو کاغتو تاسو خده نوائے نو عیسیٰ علیہ السلام تسنگوائے او دا ټول تفسیل دا آغا دا پیدایش دا مکمل تفسیل بیان شوې دے پدی آئے تونو کی ان اللہ استفا یقناً اللہ غورکڑے و منتخبکڑے و آدم آدم السلام و نوح علیہ السلام او آل د ابراہیم علیہ السلام او آل د عمران علی العالمین پر ٹول مخلوقات باندے ضروریتن دا خو اولاد دے بعضها من بعض دا یوبلنا اې د یوبل اولاد دے دیو کې تچا تعلق د نسب د خده سره نشته دی والله سميع عليم او الله ريدن کې د علم والده اذ قالت امراه عمران ربي دا اوس ګره د عمران د خزي خبره د عمران هغه عمران چې د مریم پلار دی دا اغه عمران مراد نلکم چې بره ذکر شو آل د عمران مراد موسی سلام السلام او علی السلام دي او دا غوی اولاد دی ذکر عمران د موسی علی السلام او هارون علی السلام 플ار دي د دې دویم عمران العمران د د مریم پلار دی خذ د عمران اوې رب اعز ما نظر تو یقینا ما نظر دا دا ما نه لیدلې لکه ساده لپاره یعنی ساده عبادت لپاره ماده هغه څه په بثني چې زما په خېټه کې دي یعنی دا چې سدي دا به ساده عبادت لپاره دا دا وقف وي او دغه دغه چې دا به بچه پیدا کیږي الکه به پیدا کیږي په دې خواهش باندې محررا دا به آزادی د محررن مطلب وقف وي فَتَقَبَّل مِنِّي نُطِي قَبُل كَزَمَانَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعْتُهَا نُکَل شوزے گو ول دیل را وزعت د خپل معلومه شو د مؤنس صغه ده جینای رَبِّ ای زَمَارَبَ إِنِّي وَضَعْتُهَا ما خو جینای وزے گو ول ینه جینای والک د عبادت لپاره موقفي نو ډیر زیات عبادت وکولې شي ډیر کارونه وکولې شي الله فرمای په دې مېز کې جمله معترضه چورټوای او جمله معترضه تاسو یاد ساتئ په قران کریم کې و چې جمله معترضه څنګه راغلی ده اردو کې ژورانه باندې مشوره ده جمله معترضه د دې ته ویل کېږي چې دا, وردو دا لکی گی یو کلام یو سیاق جاری دی یو سلسله د کلام په د مینس کېڅوک بله خبره و کې نو دا جمله موتځ هغه جله خبره چې په د میز کې راړان دی کړه شوه د ساهمیت دوجه نو کله کله دیته په قآانی طلا کې اتخالې اقې وایيه یو خبره هغه کوي ل د بلسوک د انسان خبره ده او الله تبارک کووطلا په کې په مننس کې خپله خبره دلته راړه هغې ذیک کړله. نو دا جمله معترضزم دته ولیکيږي دا جمله فمنسکي دا الله جمله دا, دا والله اعلم بما وزعت دی وی اربه ما خو جنې وزږوله الله فرمای الله تب ته توجہ دې سې ګوري دي خو چغواله چې دا خو جنې دا نو کې دې شګه نظر خو به وره نشي هم مخ راروانه چې کومه جمله دا وليس الذكرك الانسا او ندی الک پشان د جنی نه په دې ځکه چې خلک وای چې دا د مریم د کلمه د مور د مریم د مور کلمه دا هغه دا و چې الک جن علج خود جنی پشان نه کوقداس وي دا, دا جمله به بیا د شنو چ الک خود جنی پشان نه بیا باغي ویلو چې جنی خدا الک پشان نه کنا لک تقدم تاخير بیا کول غواړي بکی ک مطلب درشی دا جملم مفسرین وای راجه خبره ده دا, دا جملم دا الله جمله ده اواغه ده د ورنه پدې جمله کې تاسو دا ولیکي چې جنې خدای لکه پشان نې بیا د معرفت راوړو ضرورت نشته دا پراپر ناون تهجد بیا نشته بیا خو الک د جنې پشانت نې دلته خو پراپر پرناون معرفت راوړو شوې ده ولیس الذکر کل انسا او دلته د نارینه مخک کړه شوې دی او جنې رست ده چې الک د جنې پشان نه لري او دا د وانه معرفه مدي د از ذکر الفلام ته راشنو معرفه شي پرپر نه ونشي نو دلته معنا ده د د وای چې مخو جدی زیږولې ده ولله ته پته ده چې دې څه زیږولې دي خو دا خدالک پته مله چې الک بډیر خو و الله پر و الله د دې جنه چې د پیدا شوې د انIDADE نه د الک نديره مخکده د دې مقام او مرتبه د الک نديره وچته ده د دې چې کوم غوښته وو په زين کې چې کوم نیولې وو د دا اغه نداء پیدا شو جنې ډېره دیره ده ډېره دی غوره ده او چته ده پس مریم مور و اني سمیتها مریم او ما دې نوم کې خود مریم و اني اویزها او ز پپناکی ور کوم دلره بیکاستا یعنی ا الله استا پپناکی ور کوم وزریتها ودي اولاد من الشيطان الرجيم ده الشيطان رتلشوينة فتقبلها ربها مريم ازل مريم خطلم معنا خادم الرب ده عبرانيجي باللفز ده ده رب عبادت غزارة ده رب عبادت غزارة وخادمة فتقبلها ربها نقبولك لديل رددي رب بقبول حسن فخقبل ولو إلا ديرا خيقبولك ل وأنبتها نباتا حسنا هللويا کړه دېلرا هللويا کړه خلو یو ول وکفل ها او د دې ذمہ دار کفیل یو ګرځاو سرپرست یو ګرځاو زکریا کله ما دخل علیها زکریا المحراب کله چې ب زکریا نن ووتو د دې کوټې ته محراب دازو چکم جمعتونو ته محراب جوړو دی ته محراب نه وایي دم د دا محراب یو شکل دې زکوۃ محراب وایي د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په زمانه کې دغشان محرابونه نه وو بلکې په جماعت کې یو ځای چدايو مې د ایمان د ودرې دو ځای له رسته چې بادشاہان راغلل نو یې رېدل به مصالبه نه په ودرې دلم دا غوي مجبوری و خدا خلکو نه به یې رېدل نو ځان له جدال څخه کوټه کوي غونډې یو مېس کې به کې جوړ کړ داغه نه پس دایو نشان د دا جماعتونو ګرځېدلې خوېبام ته حکم دی اوول خدای چې محراب جوړوي نو داسې حالت کې جوړ کړي امام دې په ټول دند نه ودرېږي داړي بادشاه نشاندې نهي خو کپلس کو ودرېدل مې نو چې صحیح ستا د خپل محراب د بغاري د دې محراب نه مراد هغه کوټه ګي ده چې په عبادت خانه کې به جوړ شوی او په اوچت زیبانې د دې عام اذان او اوچت زیبانې په اوچت چت باندې به با د دې لپاره جوړو چې پای به خلک په دغه مهرب کی بوداو سیدلا دا او سدلله دا د هغی وخت خبره ده چې دا, دا کل غټه شوه او بیا عبادت باضخواې تهال شو ملته کې اوو ذکریا ددي کف او زیمدار جوړ شو نو چې کله باغ نه نوتو وجه دین د ریزپ نو مندوګې ددي سره ریز په خوراک سامان به قال ان ابويا مريم و ام مريم ان لك هذا دادکم دا زنازی قالت نوغي و هو من عند الله دادا الله ترضى ان الله يرزق يقمن الله رزقك من غات يشا و تشخخي بغير حساب بهساب هدا لكذا زكريا بدق زيک دعا او فل زكريا اوسی رب ودخل ربنا قال ولد الرب اي رب هب لي من لدنك ذريه اے رب ما تراکا دخپل رب دخپل طرفنا دخپل طرفنا ما تراکا ذریۃ طیبہ پاک اولاد پاکیزه اولاد انک سمیع الدعاء یقینا توریدون کے د دعائے دی زیکې مفسرین دام لیکي کړه چې اولاد نې او دعا غواړي نو د زکریا علیه السلام دعا دی او غواړي رَبِّ حَبْلِي بِاللَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَى او دا زُرِّيَّةً طَيِّبَةً پاکیزا اولاد پا عوض کے پا دے دعا کے چه اللہ اولاد ورکڑا نم نارینا اولاد ورکڑے دے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةٌ دِتَوَازُكُو پَرِشْتِي وَهُوَ قَائِمٌ او دے اولادو يُسُولِ فِي الْمِحْرَابِ من زه کو عبادت کو پدی کوټګي کې ان الله ویس ان الله یبشرک یقین ان الله زیر در کئ تا به یحیا د یحیا نومه ول الله کې خود چې دا بچی د نومه یحیا ده د دین مخک دلوم د چای خو د شویم نه ده مصدقن او د دې تصدیق کوون د دې تصدیق کوون کې دې کلمت ده یو کلمه دا یحیا به تصدیق د کلمې کلمې نه مراد سوک یحیی عیسی علیہ السلام زکہ کلیمورت زکہ وای چې په یو کلمې د كون باندې پیدا شوی دی الله امر کړی دی من الله د الله د طرف نو سیدن او دی به سردار وی مقتدا بی وحسورا باندې کړی شو بی ته باندې کړی شو معنی مطلب خپل ځان باندې زبط او قابوساتونه کوي و نبی جن او پیغمبر بی من الصالحین د صالحانو نبی قالله غویل رب زمارهنا یکوو لیغلام سررنګې ما د پاار لک به پیدا شي وقد بلغن یل کې برو او یقینمرسېدللی د ما ته بوډواې او مرأې حاف او خض خو زما شنې ده قالالنو ورته وویل لغې کذیک الله هم الله یفعللو ما ش کوي چېسي خوغې فرشتتی ورتهوي دا ته څغه موونه کې دا خو د الله غغ ده چېڅ کوي نو کله د د سباب ورکي. او د د سابو خالیه مغ دی کله کله بهغیر دااسابو نه ورکئ چې کله ورکول غغاړي نه بهغیر دااسبابو نې ورکئ او چې ورکول نهواړي دا سباب ټول موجودی اوته دا خپل ټول ډاکټرا نهموګورې د ګای نه کالو جم درته وئ چې ه پرابلم نه د پاتې سنیشته دی چې ن کې نهلاويږي دا د غې خیار دی چاې خوښي نریناو لاوررکې چاې خوښي جنکې ولور کی چاته دواړه ورکی سوکه خوخه یغه شنډي وګرځي او دې کې د دې ټولو خیر ده سچې رب په سره کی کلکل پلر پر خپل بچو کی یو بچلی یو لاک روپې ورکی دا تر استعماله ولک کاری او بل ل زروپې نور کی زګه پلر ته پتی کنه دېدا زرم مشه سنبالو دې بل لاک دو لکم کی نو دې تصرف شي زمند ټول علم په الله سره دي چې سب پیسې لکې د بندگانو د خیر لپاره کوي چرته هم د شر پیسې الله زمنده 파ره نه کوي داغه دعا وکړل قال ربي اذه ما رب ا ویلاغه اذه ما رب اجعل لي ايا یو دوائعو... نخ هم مقرر کړ زکه کله چې د بچی د پیدایښ څخه ل شوروش نډه ر مودپس پتلغي نو یو نخ چو هغه پروسه شورو شولکه حمل په راو شو نورته الله قال او الله پاک آيت کستا نک الله تكلم الناس ثلاثه ايام چې ته دري ورزې د خلکو سره خبرې نشې کولې بس اشاره به کې خبرې به دي بند شي دا علامت دی چې شورو شوله الا رمزا मगर په اشاره باندې به کول شي وذك ربک او یادوخل رب کسيرا دير دير وسبح بالعشي والابكار او تسبيح يا نوا صف ماخا مو سهر عشير ماخا په لوخ کې او ابكار صار په لوخ کې د دې نفس بل خبره د هم هغه چې کمه کیسه شو ورود د مريم و اسقاله الملائكه او یاد کاو خو چويل پرشتي یا مریم او اے مریم ان اللہ اصطفی کی یقین الله تو غورا کړی منتخب کړی د په عبادت لپاره و طاهر کی او پاک کړی هر قسم غندګی نه و اصطفی او غورا کړی ایتعلا نساء العالمین پر ټولو خضو د عالم بنے ان په ولادت د عیسی السلام چ بغیر د پلار نه بغیر د خاون نه ردی بچه پیدا شول دا, دا غورواله هم تا, تا ملاو دی یا مریم او اے مریمې حکم نتی لربیکې تابیداله شو د خپل رب وسجدې او سجده کوا ور کې ورو کو کوا محرکه سر در کو کوونکو نا الله فرمای خپل پیغمبر ته دا ټول تفصیل ورته بیان کو کنه عیسی علی السلام څنګه پیدا شو دا ټول ترتیب بیانیږي نو ورته وای ذالک من انباء الغیبی دا خبرونه د غیبودی نوہیہ الیکہ دمون د ووحکو تاته بل ذریبا تاته نهشي معلوې دی وما کوونته لديمو نوې سر د دو سرهیقونه ااقلامه هم کهه چې دوغ زول قسمونهقلونه د خصي لپارهڅ د پاار هم یک پلو مم چې د مریم کفیل بهسوو کې وما کوته لدي مو ت د دو سره نووي د یخ تفیمون کله چې دو پهدي بارهې او بل سره جګړی کوی دا ټول حالدر د چاوي دا وی د چې تاته او پا حقیقت کی جواب دراغی خلقو دا پارا چې سوالات او اترازات او انکاریان دی چې دا وحی کېږي گی کنی بلا کم از زید جد در دی معلومات شوی وے اید قالت الملائکت و یاد که غلخ چوئے الپرشتی دا وحیدن اسری واورا پرشتی ہوئی یا مریم و یا مریم ان الله یبشرو کی یقنن اللہ تا تا زیر در کئی دا اپلا عبادت خانا کی دا او پرشتران لزیر اور کئ بکمت الله تا په زییرې در کې او کلې د کل نهمراد پهم دا السلام د بچی د اس مول مسيحو چې نوم دغه مسیخ د سب نه میمساازوي د مریم وجههن د به عزتوای عزت من ب في دنيا والاخه په دنو پ آخره دوړو کې و, و, و منل مپربين او د اللهدم مقررب خلکو نبي. دا خبره چکړ فرمای و و کلللیمونناسه خبری به کوي د خلکو سره فمهدې په ځګو کې وکله او په بډوالی کې هم ان دا خو خبری کې فان ورتهوي د په ځګو کې انې په غیرږ کې چې پیداشي خبرې به کوي او بډوالی کې به خبری کوي د دې ز نه دډیل میلاږي چې ایث سلام به واپس د دیاتته راځي ځکه، زنګو خبرې خو یې کړې دي فزانه کې خبرې کړې دي په بوډاوالې کې لا خبرې ندی کړې ځکه دا بوډاوالې عمر خو نو کنه چې الله اوچتو نو یو زل برازي او دا خبرې بم کوي د بوډاوالې په وخت کې و من الصالحین و ذوالحانو نبی مریم حیران شو ډیره حیرانه او نو وايې قالت اقوی ربی ای زعما ربا ان یکون لی ولد زماده باربه بچ څنګه پیدا شي ولم يمسسنی بشر او زه خو یس بشر نیمه مسکړی ینه د دې फरक هغه طریقه چې کوم طریقه باندې اولاد پیدا کیږي قالو ولورت الله کذالک الله پرشتي ورته وي کذالک الله ته قرانګي الله يخلق ما پیدا کوي سجدہ او هغه کوهي اذا قضا امرا داغه عمله بلشان شاندہ اذا قضى امرا كالج يفسلو کې د یو کار ف انما يقول له داغه ته او یکون ش فیکون نشی او دا ش نشی زم د دا پاول داره خبره ده دا د دې كون ضرورت مښته ده بس اراده وکي کار شوي کار شوي ویعلمه الكتاب ودتبد کتاب تعلیم ورکی والحکمت او د حکمت او تورات او انجیل او تورات او انجیل به ورته عندما حكموا في انجيل ور تنازليي و رسولا نو دیو پیغمبری اله بنی اسرائيل بنی اسرائيل طرف تو ورت و قد جئتكم باایه تشرا غلم تاس ته یو نخ یو نخ مرا ده می ربکم استا سو درب ده طرف نا او ارتوای انې اخلو کو لکوم من توینې زهپ پیدا کوم ستاسو دپه د خټ که ک های تی توري پهشان د شکل د مهشان د شکل د مه په خپ د زه جوړمه پهشان د شکل د مغه په خپې بیا به بکې پکوه هم په یکو نو تورن نو دا به ماره شي ب ازن الله په زماسه کمال به نهوي دا زما کمال زما سر. څه کرامت چې خلک یا دي کنه کرامت خلک دي ته وایي چې دا به د الله دې په ټول کارونه کوي نو کرامت ته اولیاء او حق ده کرامت ته عزت ده اولیاء او عزت کو بدورت مو آیا او د قبر يم عزت کو فقبر مانی عام قبر نبلم دری عزت کول ناجایز دي خو د قبر عزت دي ته نوې چې پاغي وني پاخه پاخه ماربلی ولګي تختے پہ و لگے آیتو نا کیولی کیاو دا پاس پہ گمبدو د ته خو کرامت نوائی دن نا چیسے دی عالمی برزخ دے د دی برزاہری دور سنگار اس اثر دن نا په مړی باری نکی گی دیو جنا دا عزت خود دیو پکار دے کرامت خو پکار دے خدا خودے نا جوڑی گی دا الہ نشی جوڑی دے دا د مشکلاتو دیو په واخ کی تا سره رسیدې نشي دا د نفي او د ضرر لایق ندي دا مشکل کوشا او حاجت روا ندي زکه د الله سره شریکان ندي جوړ شوی دا په ژوند کې هم د الله باندې بندو او سم د الله باندې بندې دا الله بند په بندگی کې تللې نو څنګه چې په ژوند کې د الله سر هیڅ شرک یا شریکت نه لرو د مرګ نه پس هم نه لري د مرګ نه پس خو دې نه جوړیږي عزت او مرتبه چې سده دار طوله پخپل زه خود دلتا ایسا علی السلام وی گوره خبره نه بی ازن الله بی الله موجزه ده ده پیغمبری و ابره ال اکمه او جوړو مزه مرزادی رون وال ابرصه او برگیم رزواله و اوحی الموته او زجوان ديكم مري الله فحكم دى الله وأنبئكم و تاسو تخبرون تاسو بما فاغس تأكلون في بيوت تأكلون جتاسو خوري وما واغس تدخيرون في بيوتكم جتاسو إذا كوي فخورو كورونك ان في ذلك يقناً بديك لآية لكم تاسو دفار نخد ان كنتم مؤمنين كمؤمناني ومصدقاً وتصديق كونك إما لماذا آغس بين يديا كي زمانا مخي دي لزمان نمخي ديرشو زمان مخي, دي مخي دي بالكل من التورات التوراة انتوراة مخي تبروت دي موجود دي لكم موتاسو تبار حلالكم بعض الذي بعض أغسزون حرم عليكم كي بتاسبان حرام كلشو وجئتكم بآية نورا غليم تاسو تبا يونخا من ربكم استاسو تربد طرفنا فاتقوا الله وأتويعون نتاسو دا الله نه ویریږي او زما خبره هم نه وي یعنی ديځه کې هغه په مېز کې لوې په څسبيا الله تبارك وتعالى پرې خره دلته ماغه چې عيسى عليه السلام بیا لوی دی او پیغمبر دی او قوم ته مخاطب دي ان الله ربي و ربكم يقینا الله زما رب, رب دي او استا سرب دي فعبدوه د بندګي وکي هاذا صراط المستقیم دا نه ولارده د دې بندګې لاره نه غلارده فلما احس عيسى نو کله چی محسوس تکړه عیسی علی السلام منهم د دیون الکفر کفر, کفر چې دا خلکو خبره منینه قالم د اعلان کو من انصاری الاله سوک د مددگار زما د دین د الله د پاره د الله ترپا بلونکه يمزه الله ترپا نو زما مددگار سوک ده قال الحواریون الحواریون وی د حواریون دا حواریون جبا دا مددگار و انسوارو تا بیلے کی گی سنکی زنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مددگار صحابہ کرام دی بعضی چاپک دا مویلی چی دا چونکی دا حورن د حورن سپنواری تا بیلے کی گی. او د دا, دا ملگی دا قوم یا دا خلق طول یعنی دوبیا نو کپڑی بے انزلی نو کپڑی سفاکول اَمْسْبِنَ وَلْدِي نُپَدِي وَجَ دِيوتَ حَوَارِي يِن وي خُدي چکر کړه پر ووزو نه حَوَارِي یِن مددګارار او ت ویلې کیږي انصار او ت ویلې کیږي نَغِي وَ نَحْنُ اَنْصَارُ دین مددګار آمنا اَامَنَّا بِاللّٰهِ مُنګ ایمان راوړې په الله پاک باندې وَشْهَدُ أَنَّ مُسْلِمُونَ چې موږ مسلمانان یو لټابدار یو ربنا اذن من قرب امننا بما انزلت من غيمان رووله پاغه سبنتا نازل کړی دی وتتبعنا الرسول او تابعداري کړی د مونږ د پیغمبر فكتبوا نام الشاهدين نو تو الیکم د گواهانونه د گواهان سره ینه د دې نور کوم گواهانې مونږ هم د دې حقانیت گوايو ومکروا او ديو مکروا کو تدبيرو کو سازش کو د قتل د عيسى سلام السلام د طرفي يهودو ومکر الله او الله تدبیر کو دا حمایت دا عیسیٰ علیہ نو نواز چې دا چاہت تدبیر با کامیابی. والله واللہ خیر الماکرین او الله دیر خط تدبیر کو کې کے دے ادھا قال الله یاد کاغوخ چوے الله پاک یا عیسیٰ اے عیسیٰ دا دا اغوخ خبر دا چی دو عیسیٰ علیہ السلام پا کوٹا بند کڑے جیل تا چولے دے او دا پانسے تیاری والا نو عیسی السلام تعالی وحی وکړه له عیسی ان متوفی کا زتا پوره پوره کبسکون کې یم دا متوفی کا معنی دا چې تا وفات کوم څنګه دمو په دنیا کې خلک وفات کیږي که تاسو یې په پرني درس کې په الفاظو کې زمانه غلطیم سوچ دی عیسی السلام د وفات نه د وفات نه پسنه د پورته کې جوړول نه پس, نا دا پس بیا ریسایت ځان د پرجوک جدازم منګ دین دی د تا د توفي پورا معنا قبس کول د روح او د جسم دوانو سره قبس کول د روح او د جسم دوانو سره دغه ویل کېږي توفي اني متوفيكا ذم مکمل قبض كون کې امثال را د دیو ندی را جوړ دا كون او بیا ورافعك اليا او پور تکون کې امثال رخلزان ته ومطهرك او پاکون کې امثال را یندر وستون من ین دغې کسانونه کپرو چې کاپیراندي جهعلو الذينه تبعکهه او ګځون کې مغه کسانو ل را چې ستاته بهدارري کړي ده فپل یننه د پاس د غې کسانونه کپرو چې کوپې کړي دلا یوملقیياه تر قیاممت د ورې پور مهلي مجرکم بیا ما طربطته را ګځې دل ستاسو د په افکوم مبا نه نو زبه په سلو و کوم ستاسو په می کېفیما کوتون في تختلیفون په غ ب اختلاف کوو. پهام الذي نه کفر نوغ خلک چې ان کارې وکی په اوذبه هم عذابان شدید د نووی بدو څخه اضاب ورکمه ف دنيا وال آخره په دنیا خرت کې مالله هم من نورینو نهوي هغوی د پارستوک مدګارام الذي نهامو هر چاه کساندي چې ایمانې را وړی دی اموسواالی حاتو ن کمونه په یوه پېهم نو پوور به وورېغوی ته ووجه هم غوی بدلونه والله داغوی اجرونه والله لا يحب الظالمين والله محبه نصافي الظالمين سر ذلك دا خبري نتلوه عليك لولو منتابني رنازل ويتاه من الايات ايتنا و الذكر او ذكر محكم لدينا مردا قران محكم كتاب ده ان مثل عيسى يقنا مثال حالت او صفات عجیب د عیسی علی السلام عند الله دا الله په نسبنه کومه سلی ادم آدم ادم دی خلقه من تراب اغه د خاور نه پیدا کړو ثم قال له نبي ورته وې کون ش فیکون شو نو ادم علی السلام په دی وجه الله ان اله نه جوړیږي نو عیسی علی السلام څنګه اله جوړ شو الحق من ربك دا خبره ثابته ده ستاد رب طرف نه پلاتکم من المومترين نو تمکه د شک اوونکو فمن حاج فيه لا تاجد قر او کړه ستاسره پدی کی من بعد ما جاءك من العلم لدينا قصتا علم راغه فقل ورتو يا د وفد النجران ته دا خبره چا وره ل شوي نوی هړ درمی وکړه هړ درمی دې خبره د پوه سره بي ځای بیا کول او داس سوالات کول چې خبره اورا نه کړې شي خبره چې نو نه منله نو الله او فرمایل چې د دین په سم د سر د عيسى عليه السلام په معاملې کې دی جګړه کوي نو بس وسوس را و وسو سره پیسې لوکا پیسې لو وسروکا او پیسې سره فرمای په کول نو ورته وایا تعالو راشي اوس پیسې کو ندعو ابنا انا و ابنا اکم مون براو غالو خپل بچی استاسو بچي طول بچی خپل حذر کئی خپل حذر کم و نساء انا و نساء اکم خپل خزی او استاسو خزی طولی دی حذری شی و انفسنا و انفسکم زمون زازون استاسو پا خپل بم حاضر شو سمنا بتا حل طول برا جمع شو دا استاسو پاریخ خزی بچی تاسو پا خپل ټول مونگا هم او بیا سوم منا بتہل بیا بلعنت لیغو بیا بلعنت لیغو ابتہال معنی لعنت لعنت بولیگو فنجعل لعنت, لعنت, لعنت, لعنت الله نیابا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار شو حسن حسین امراو استل روا نقل تاسو د خلکو دی وفد والو انکار وکړ دینه او د دین او یاره دې زکه یقین خورته شو خبر اخو حق ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم ورسته فرمای ک چرته دیو په دی مباهله کې شرکت کړوې په دی مباهله کې شرکت کړوې نو د دې زمکه نه بده دی جوړې ختم شوې وي او یوبل روایت کې دا فرمای داوالي که موادی کې چې دی وو دابد وور دا به د وور نه پټ کې شووي خدابي وي د لټ په ذکر خو نه کوم زکه پتا هر درن شړې ته خدا پته یې کنه چې خبره خو زم ما حق نه ده خبره خدا بلا حق ده دا به هلي اجازه ده یو خصوصیتو او چې الله تبارک وتعالى پیغمبر ته ور کړو په وښ کې د دین پس هیڅ چاته دې مباحی اجازه نشته او نه دا کټر ته چا په یو بل او چاته سو نقصا نورسید داغه بل ده حقانیت دلیلم ده نه دی ان هاذا لهو القصص الحق یقینا ده حق صدا حق بیان ده وما من اله نو نشتر إلا الله المشترك به السوق الا الله مگر الله دے وان الله له هو العزيز الحكيم او یقینا الله عزيز دے زبردست او حکمت والے دے فانتولوا نکدی واپس شوب این الله علیم بالمفسدين یقینا الله علم والے دے مفسدان خپي جنې قل ورتو وای يا اهل الكتاب اي اهل كتاب خبر ورتو کا خبر چي مشترکات باندې وستره خبر مشترکات هغه چې زما استاد مې څېر مشترك دي دا غو اولو معنی کنه نو خو به خبرې کو تعالی و راشي ال کلمه یو خبرته سوا این بیننا و بینکم چې برابر ده زمونږ استاد په مې څگی هغه س الله نعبد الا الله چې مونږ په بندګی نکو مگر صرف, صرف د الله ان توحید و منے ولا نشرک به شیء او داغه ستربې څوک شریک نگر زو ولایت بعضنا بعضا اربابا فمومب کی بسوک یوبل تخدایان نوې یني یوبل نه خدایان نه جوړو من دون الله استواد الله نا فانت ولون کدي واپس شو فقولو ورتوای ورتوای اشهدو गवाहन شی مسلمون تاسورتو واي تاسو جوازو زم موږ مسلمانانیو موږ خبره د قمنو تاسو ممنه نه ممنه يا اهل الكتاب اهل کتابو لم تحاجوا في ابراهيم تاسو لږړې کوي د ابراهيم عليه السلام پبارکې وما ما انزلت التورات والانجيل نو نازل شوی توراته وینجيل الا من بعده مگر داغه نرستا تعقلون تاسو خپل نلري دا توراته وینجيل قروستره غلري دي موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام هم رستر نو تاسو سنگوائے سو کو ابراہیم علیہ السلام یهودی و سو کو نصرانیو نو دا خو تاسو رست جوړ کری دی ها انتم ها اولائی اے خلقو تاسو در خلقو حاججتوم فی ما لکم به علم تاسو جګړو و کڑا پا غصتک جس تاسو تا علمو وَلَمْ تَحَاجُّنَّ تَأْسُ وَلِجَدَلِ كَوَي فَمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ شِدَاقِ تَأْس تَسْتَأْذِنُ مِنْ شَرِ تَأْسُ خَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلامنا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا نو إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِي وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا لَكِنْ هُوَ يَكْسُو أُطَاعَ بَدَار فَرْمَان بَدَار وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَوْ مُشْرِك إِن اولا الناس دیو بتاه کولای موږ د ابراهیم علی السلام تابعدار پرمامبردار دغه په ملت یو تاسو سره یې نسبت نشته الله پر وای یقینا ډیر حقدار ده دا نسبت کولو د خلقونه د ابراهیم علی السلام سره الذین تتبعوه فمخاغه خلق دغه دغه یې تابعداری کړې ده واهذا نبی او دا پیغمبر لري دا حقدار ده دا د نسبت والذین آمنوا وغلج ایمان راوړل و الله ولی المؤمنین او الله و د دے دم و مینانو من اہل الكتاب دیر زیاد ارمان کی خوخی او دلد اہل کتابونه چه یهود دی سخوخی لو یو دلونکم چه تاسو گمراہ کی تاسو گمراہ کی وما یو دلون الا انفسهم او دیو نشی گمراہ کولے مگر حفظانونا وما یشورونا و دیو شعورنا لری یا اهل الكتاب اے کتاب والاولی متکفرون بی آیات اللہ تاسو ولي انکار کوئی اللا دا اللاد آیاتون وانتم تشهدون او تاسو یہ گواد حقا انیت دا دجنا حق دے یا اہل الكتاب اے کتاب والو لمتا البسون الحق بالباتل ولی حق گردورد کوئی دا باتل سر او حق تاسو مقصود سی و تکتم الحق پرتوی تاسو حق وانتم تعلمون تاسو خفویگی وقالت طائفت من اہل الكتاب الكتاب او ویلی وی د ده کتاب نه دا د دویو سازشو شو چې پورانی کیې بی بیایانئ دا سازشو خپل کسان به مقرر کړل تاب ساار وختی لاړ شي پیغمبر پې غمبر سر سره کېدئ خبرې واورئ او اعلان و کې چېمونږ ایمان را وړو مومنان شو نو چېیم ایمان بیا نو بس خلک خوشاره شو ایمان دی را وړو بیا چې مازیګر شي او را روان نږ نو چه کې چېمون خو راغلیوو را وړی مونږې چې دا به یو دا به یو دا به یو دا ډله حقه ده د دا لارم هه او دا پیغم حق هپې دا هر سرټګي دی خوب خو به کې دا خلاببيولی دا دالی دا دامولی د د دی ووجهمونږه بیرته لاړو دا سازده شو د دپاره چې کمم کم زورې ایمان له خلک دی نوی نوی مومنان دي دا هغوی پهړونو ک شونه پ را او چې کم نور خلک مومنان جوړې غواړي. ارادی کړيدي دی آبویم واپس شی ایمان را نوڑی دا پا هر زمانه که دا خلک موجودی او دا سازشونم موجودی اللہ پرمایی یو دلی دیو نویلی و دا حلی کتابونا ایمان را وڑی پاغ سبری چه نازل کڑی شوی دي على لزین پاغ کسانو بانی آمنو چه مومنانو په مومنانو وجہ النهار پاول دورځ کې وقت کورو اخره او انکارو کې په اخر دورځ کې لعلهم بیرجعون کې د شي په دې طریقې د دین دی نواودي دی. ولا تو منو او چې ورلېګل به ګوروي خیال ساتي او تصدیق بنه کوي ګوره الا لمن تبع دينكم مجرد چا خبره به مني چې ستا سوده دین تابعداری کوي قل ورتو آیا ان الهدا یقنن هدایت هو داللہی اغاقو هدایت دا اللہ دے ایو تا دا چی ورکنشی احادن یو مثل ما اوتیتم پشان دا آغا سا چی تاس تو درکنشی ویدی او یوحاجوکم عند ربکم یا دو حجتونی سستاسو په خلاب د خپل رب په نزبالی دیز اگی گورا او اصل هدایت خود الله هدایت دے او بیاور ورپسی ایوب تا احد ان دا دا غور کړدا چې بل چا ته اغس ورکی کم شې چې تاسو ته تا یو زلد رکړ شوې دی وحي او یا دا چې نور خلقو ته شتا خلاف ستاسو سو درپ مخه تا یو قبيح جثم لاوشي او يحاجوكم به عند ربكم دا هر قسمہ اسلامی قصد تپارا زمون کا دکان پتایا درائی پاک سابر اسلامی قصد مرکز دا قصد خانہی نشاطا کا باڑی بازار اشاور شہر دا جان محمد دکان موبائلہ برگردے 032 نگبے اچنوے چوالی آٹھ پاک سابر مرکز دا قصد خانہی نشاطا کا بازار اشاور شہر